Мати ж тим часом у крісло своє ободві рокоперте сіла навпроти і сукати тонку почала собі пряжу. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули, потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, перша озвалася словом «До них пенелопа розумна». Мабуть, до верхніх піду, Телемаху своїх я покоїв. Ляжу на ложе своє, Зітхань моїх сповнене тужних. Рясно моїми сльозами, Омиване з дня, як твій батько, До Іліона з атрідами вирушив. Ти ж бо не хочеш, перше, аніж женихи, У дім наш зберуться зухвалі, Те, що про батькове чув ти повернення, Ясно сказати. Відповідаючи їй, телемах тямовитий промовив, «Що ж, коли так, то усю розкажу тобі, матінко, правду». В Пілос до Нестора ми прибули до керманича Люду. У високоверхому домі прийняв він мене і гостинно став частувати, як батько приймає коханого сина, що з чужини нещодавно вернувся». Отак і мене він став частувати з своїми синами славетними разом. Про Одіссея ж в біді, витривалого жодної звістки, каже, не чув ні від кого, живий він чи смертю загинув. Доменелая з писами славетного сина Атрея вирядив кіньми мене він у повозі збитому міцно. Бачив я там і Єлену, Аргейівнку що через неї стільки зазнали аргеї і волі богів і троянці. Зразу ж почав мене сам Менелай гучномовний питати, за деякої прибув я мети, в лакедемон прекрасний. Щиро і відверто йому всю правду тоді розповів я. Відповідаючи так, Менелай тоді мовив до мене. «Ну ж і ганьба!» на шлюбному ложі лягти у такого мужа Могутнього враз заманулось отим боягузом. Все це одно, якби лань у лігву Могутнього Лева, новонароджених ще сосунків оленяток поклавши, вийшла б на травами рясно укриті у й долини пастись, а він би тим часом, до лігва свого повернувшись, Приготував оленятам Ілані загибель ганебну. Так Одісей і для них приготує загибель ганебну. О, якби Зевсе наш батько і Афіно, і ти, Аполоне, він залишався таким, яким ще колись на Лезбосі, ставши на герць завзято, із Філомелідом змагався і кинув з усеїним сили об землю на радість Ахеєм.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 Так минила й сина Трея, сказав йому, славний списами. Я ж свої справи скінчивши, відплив. Дали нам, богове, вітер попутний, і скоро я в любу вітчизну вернувся. Так він промовив, і серце у грудях її схвилював він. Словом до неї звернувся тоді Геоклімен боговий дей. Гідно пошани жоно, Одіссея, сина Лаерта. Знай він все ж небагато. Могоще ти слово послухай. Все я тобі розповім, не втаївши від тебе нічого. Свідком хай Зевс мені буде. Найперше і стіл цей гостинний, і одісеєве вогнище, це, до якого прийшов я, що Одісей уже тут. У своїй уже рідній країні ходить він десь чи сидить, про лихі дізнається учинки, та женихам він усім лиху вже вирощує з губу. Ще в кораблі добропалубнім сидячи все оце знав я з льоту пташиного і зразу ж про це телемахові крикнув.